Capisma 10, psalmul 70 Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. într dreptatea ta izbovește-mă și mă scoate, pleacă urechea ta către mine și mă mântuiește. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu izbovește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea fururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda ta, ca să laud slava ta, toată ziua mare cuvința ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneselor, când va lipsi mea să nu mă lași pe mine. Că auziți vrăjmașii mei mie și cei ce păzeți sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând, Dumnezeul a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce zbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu spre ajutorul meu ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea, voi nădășui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va găsi dreptatea ta, toată ziua mântuirea ta, al căror nume nu-l cunosc. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aducem voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeu le-a învățat din tinerețile mele. Și eu și astăzi vestesc minunile tale. Până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce să vină, puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemerație? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Mulțit ai spre mine mărirea ta și, întorcându-te mai mânguiat și din adâncurile pământului, iarăși mai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. bucurați vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosi dreptatea ta când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Psalmul 71. Dumnezeule, în judecata ta de o împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam se va ca ploaia pe lână și ca picăturile cecat pe pământ. Răsăriva va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna, și va domni de la o mare până la alta, și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor în genunchea etiopienii, și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele Daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui, că izbovit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fiva belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditor se vor înălța ca cedrii libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta în el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Aleluia, Aliluia, Aleluia, slavă ți Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Să de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potignit pașii mei. Că am pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tar sunt când lovesc ei. De o senel omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceia îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimii lor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor sărbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum, știe această Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt, iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați. Veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în am fost drept la inimă și mi-am spălat într cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greit așa, iată aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep aceasta, dar a nevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu, și-am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumul viclenei ai pus pe ei și ai doborât că se înălțau. Cât de iute i-a pus ei pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegirilor, Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Că eram fără de minte și nu știam, ca un dobitoc eram înaintea Ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povăzit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cer, afară de tine, și afară de tine, ce am dorit pe pământ? sus a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeul în veac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapă de, de tine. Iar mie a ar de Dumnezeu bine este a pune Domn, în Domnul Nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Psalmul 73. Pentru ce mai lepăda dumnezeu Dumnezeule până în sfârșit? A prins sa inima ta peste oile pășunitale. tale. adu aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până la sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul locului de prăznuire al tău, pus-au semnele lor drept semne. Sfărâmat-au intrarea cea de deasupra, ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocoane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat-au locul numelui tău, zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, Veniți să arde în toate locurile de prăznuire ale Lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când le te va ocărâ vrășmașul, până când va huli potrivnicul numele Tău până în sfârșit, pentru ce întorci mâna Ta și dreapta Ta din sânul Tău până în sfârșit. Dar Dumnezeu, împăratul nostru înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie, Tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua așa ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, Vara și primăvara tu le-ai zidit. Aduți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta aduce aminte minte de o cara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine, se urcă purura spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purura, și în vecii vecelor amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeu! Aliluia, aliluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeu!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 Salmul 74. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom pe tine și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale. Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cu tremuratul sa pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stelpii lui. Și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege, și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pusii nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este ajutorul pe unul îl zmerește și pe altul îl zmează. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl va trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac ta voi Dumnezeului lui Iacob și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Salmul 75. Cunoscut este în Iudeia Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeulea lui Iacob, au cremenit călăriții pe cai. Tu, fricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată? Pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat, la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul Lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpeteniilor, Celui înfricoșător împăraților pământului.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 Povățuită ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purureașe în vecelor. amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție aliluia, Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeului. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.